Hej och välkomna till Studio och Jag heter Sara. Jag heter Madeleine. Och jag heter Jonathan. <laughs> Hej Jonathan. Hej. <laughs> Välkommen till Studio Tack så mycket. I dag ska vi prata utlandsstudier. Ja idag har vi inga gäster i studion, utan nu kör vi oss själva. Ja. Frion. får inte breda ja. ut oss riktigt mycket och prata ja, om verkligen. oss själva. Exakt. <laughs> nu är det bara vi. Ja. Äh, Men varför ska vi prata om utlandsstudier? Ja, det är jag som har bett om att få prata om det här. Äh, och äh, det ser för att det är, jag brinner ju väldigt hårt för just utlandsstudier. Äh, mycket på grund av att jag har gjort en del av dem själv. Mm -hmm. Och tycker att det är fantastiskt roligt att prata med studenter som är intresserade och vill göra en del av sin utbildning utomlands. Mm. För vi har ganska mycket möjligheter att göra det. Och det är där det är liksom kreativa arbetet med och i samtalet med studenterna om mm. hur kan vi göra detta? Ja, I vilken form? Hitta liksom ja, ett sätt att komma till det. Precis. Alltså, Utbyte i studier är ju det som de flesta tänker på. När man tänker om just utlandsstudier. Alltså att man åker mm. till ett universitet och läser kurser. Men vi har ju fler varianter av utlandsstudier. Och det är ju när man då liksom får prata med folk och, och, och visa på de här andra möjligheterna. Och liksom börja sätta igång någon slags tankeprocess och se det kreativa i dem. I hur man kan använda de andra programmen till exempel. Så därför skulle jag ju vilja prata om de här sakerna. Och vad är det för andra grejer då? Kan ja, göra. ja eh, internationella kanske arbetar ju med fyra olika typer eh, av utlandsstudier. Och då är det utbytesstudier är som sagt det vanligaste. Eh, men sen har vi ju även eh, Minor Field Studies som är ett stipendium som finansieras av Sida för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland. Och eh, det här ska ju användas gentemot en kandidat eller en masteruppsats så att man åker iväg och så samlar man in data man skapar ett projekt helt enkelt för att se till att man får in sin data till sin examensuppsats på kandidat eller masternivå um, och det här, det här kan vara lite svårt Precis, och för er som har fällt på den ett tag så har vi ju pratat med två tjejer som trodde iväg för några ett par månader sedan precis. Då precis, hem. Var, precis, De var du på väg precis, då är tillbaka nu ja. Så lyssna mer på MFS-andet i den kanske men ähm, MFS som förkortningen är på Minor Field Studies, äh, mm. det är ju något som kräver ganska mycket förarbete innan man drar iväg. För man behöver hitta en äh, organisation eller en mottagare. Precis, det stämmer. Äh, så att, äh, det är ju egentligen att man ska börja skriva liksom, inledningen på sin uppsats egentligen. Så du måste ju börja arbeta redan i din ansökan mm. med din frågeställning och ditt metodval och, och gärna ha kontakt med en... En handledare på institutionen för att få lite hjälp mm. med hur man kan tänka kring, kring den här ansökan helt enkelt. Eh, och också då skapa kontakter eh, som finns på platser i det land som man mm. vill åka till. Just det. Hur hittar man sådana kontakter då? Ja, det är lite olika. Mm. Eh, vi har haft jättebra hjälp av eh, Uppsala universitets egna kontor i Vietnam till exempel. Mm. Där har vi ju eh, en kollega som heter Anna-Klara Lindborg som har varit fantastisk i att hitta kontakter runt om i Vietnam. Men sen finns det även på institutionerna mm. har dina lärare, professorer har ofta bra kontakter så fråga dem vad som finns för projekt och vad de har haft för projekt tidigare Precis. och om det är någonting som man kan bygga vidare på eller delta i. Det, det görs ju ofta framförallt inom kanske medicin och farmaciområdet men kan även naturligtvis göras inom, inom Humsam och Tecknat mm. också. Men jag tänkte på, du nämnde att det var fyra stycken olika mm. grundpelare som internationella ja, kanslidigt jobba med. Och du har nämnt utbytesstudier och MFS. Ja, precis. Vi kan eh, två. Då? Vi har Erasmus-praktiken också. Och den eh, är också lite lurig för att den är, väldigt, den är väldigt flexibel. Det låter som att man bör göra en praktik på en organisation eller arbetsplats för att lära sig hur den arbetsplatsen fungerar. Och det kan man göra, men det är inte bara det, utan du kan använda den precis som en MFS också. Så att det går att använda den för att finansiera olika fältstudier i Europa. I Europa. är mm. Så den som inte vill åka till utvecklingsland utan vill stanna i Europa men fältarbetar lite i uppsatstider mm. kan luta sig mot Erasmus-praktik. Mm. Ja. Där tycker jag jag har märkt att väldigt många studenter från Tecknat gör sina exjobb. Eller det har blivit väldigt populärt att man använder och söker i praktik. Så vi har ju sett att det har ökat. Mm. Så, och det är jätte jättebra. Eftersom vi har väldigt, väldigt eh, mycket medel. Och stipendier oh. i Erasmus-praktiken Så alla hört. som lyssnar så, så, så, så. <laughs> ja, men, och, Jag mötte bara för några vecka sedan En student som skulle dra iväg Och göra Erasmus-praktik i sommar Istället oh. för ett sommarjobb oh. Hade hittat ett kontor nere i Mellaneuropa mm. eh, Som jobbar med jättespännande saker För mm. den personen och det är ju också en Det behöver inte vara under terminstid, det Nej. behöver inte vara kopplat till kurser. Nej. Det. det bör ju på något sätt vara kopplat till din utbildning. Precis. Så att din institution bör ju kunna säga att ja, det ah. här känns som en rimlig mm. aktivitet inom ramen för, för det du gör. Men det kan vara sommarjobb, det kan också vara en, en volontärresa eh, mm. någonstans i Europa. Mm. Eh, som, man, som man kan få hjälp att finansiera då, det. via det här. Ett bistånds... Så skulle det vara, mm. Ja, mm. Kan det vara, absolut. Så, så kreativiteten här är, är liksom gränsen, mm. det är den som ja. begränsar vad du egentligen kan du använda här. Så länge det är åtta veckor långt ja. eh, så kan du, man då få hjälp med fem till sex extra kronor i månaden. Mm. Det kan eh, vara ju väldigt... Maxgränsen är längre ja. än åtta veckor. Maxgränsen är ju, eh, som, som mest så kan man få fem till två veckors Ja. Erasmus-medel Det här inkluderar då även om man skulle få Erasmus-stipendium för sina Utbytesstudier, Just det. om man gör ett ut Utbyte inom EU mm. Så kan man ju också få Erasmus-stipendiet Men om man inte gjort någonting annat så kan no, man dra ja. i vägget Helt då någonstans ja, det kan. Mm. Och även efter, efter att ha tagit examen Mm. Så Kanske där, öppnar vi en dörr för yes. den målgruppen. Ja. Men det måste vara i anslutning till att du blir klar. Eller? Ja, upp till 52 veckor efter att du har ja. tagit ut din examen okay. så kan du göra praktiken. Så du kan påbörja den några månader senare. Ja. Men, men du kan inte få mer än 52 veckor efter att du har tagit yes. ut din När måste man ansöka om... ett? Om jag nu har precis plockat ut min examen och jag sitter och lyssnar på podden idag och så tänker jag mm. så här bara, ah. Ja, skönt. Jag söker ingen jobb. Jag söker en praktikplats istället i hösten i ja, Europa. just det. Eh, eh, när måste jag söka? Då kommer nästa ansökningsrunda i eh, september. September. Mm. September ska man. Och Precis. då är, funkar det fast när jag redan plockar ut examen. Så ja, mm. det det. Topp. Så vi har ju olika prioriteringsordning för studenter när de söker. Och då om man söker utan att få poäng för sin praktik. Eh, för det finns ju praktikkurser inom eh, utbildningsprogrammen. Just det. Eh, så de har en lite högre prioritet i ansökan eh, än om man inte får några poäng för sin praktik. Men som sagt, eftersom vi har ganska mycket medel just nu så är din ansökan godkänd så har det gått bra än så länge. Mm, Men vi får, vi får jag hoppas väl att det, är, det fortsätter så att, så att ja. vi kan hjälpa så många som möjligt. Det. Mm. Men det är kul. Vi vill ju få ut studenterna. Det vill vi. Ja. Absolut. Men nu har du nämnt tre. Vi har varit mm. i MFS- och Erasmus-praktik. Vad Erasmus ja. är det fjärde då? Sommarkurser. Sommarkurser? Ja. Det var ju utomlands. något som fanns Utlands. förut i Sverige. Ja. Ja. Det har vi dragit ner på. Men ja. utomlands finns det sommarkurser. Det finns sommarkurser utomlands. Mm. Och några av dem kan man söka via internationella kansliet. Mm. Så vi har tänkt att vi ska försöka lyfta fram de sommarkurser som ges till Uppsala universitetsstudenter utan kostnad runt om i Just. världen. Så det är vårt fokus. Att de parter i universitet där vi, kan, där vi kan göra så att studenter får gå dem gratis. Och eventuellt kunna ge ett stipendium på det också. Mm. Så vi har inte haft jättemycket. Vi har haft Fudan i Kina, mm. alltså Shanghai. Och även Århus och Helsingfors mm. Mm. har man haft möjlighet att söka till sommaren 2018. Men det här utbudet kan ju variera mm. eh, beroende på vad vi kan få till för avtal med våra Kanske olika partier. Kanske lite parter. beroende på efterfrågan också, tänker jag. Eh, ja, Mm. Så börja bomba internationella kansliet med funderingar på sommarkurser runt omkring i världen mm, så får de ja. kanske jobba hårdare med det. Ja, precis. Mm. Men vad är det för kurser? Alltså är det språk då? Eller vad, vad blir det, det kan vara lite olika. De sommarkurser som vi har, ja. de bör ju oftast vara ganska så breda för att det ska ja. finnas en möjlighet för många olika vetenskapsområden ja, att ja, åka precis. på dem. Mm. Så till exempel i Foodan så handlar det ju om... om Kinesisk ekonomi och alltså mm. hur man handlar med Kina mm. utifrån olika vet, olika mm. industrier och så. Yeah. Ah, just det. så. Men det kan även vara kinesiska mm. och kinesisk kultur och alltså ett intresse ja. i Kina. Mm. Sen i både Århus och i Helsingfors så har de haft ganska maffiga kurskataloger. Mm. Så man har kunnat välja ganska många sommarkurser. Så där har det funnits allting från dataspelsutveckling och grafik och ekonomi och juridik. Så det har funnits ganska mycket att välja på i dem. Men då tänker jag som Norrbottning direkt, Århus, måste jag läsa kurserna på danska? Nej, de, de, engelska? Ger, de ger sig engelska. Ja, vilken tur. Ja, men Då är det värt att söka. Nej, vad spännande. Det finns ju väldigt många olika sätt att ta sig ut. Mm. Ja, just sommarkursen är ju ett bra alternativ då man, om man inte vill åka bort en hel termin mm, eh, utan, utan kan göra något kortare mm. Mm. Eh, så om, av olika anledningar eh, eller om man vill prova på eh, att ta en sommarkurs just det. Eh, först och sen ta sig vidare med ett längre utbyte eller en MFS mm. och där kan vi väl alla tre vid det här bordet säga att mm. eh, risken är stor att resebuggen hoppar in i magen om man vill dra vidare Det mm. en sån ja, det som är som är så. upplevelse <laughs> ja <laughs> Och pluggat lite utomlands själv mm. vad, hur, vad började du? Ja det var den där buggen Som satt <laughs> in <laughs> <laughs> och, lite tävlings, <laughs> ja, och lite tävlingslyssnad Också Aha. kanske oh, jag, jag är yngst av tre ja. Och eh, Mina äldre syskon hade varit iväg På språkkurser Under somrarna Men eh, när jag var yngre Så var jag ganska tävlingsinriktad Så jag var jag tvungen att bricka. <laughs> Så <laughs> tänkte jag Ett, ett år med... borta Måste jag ah, göra okay. uh, nej, Ingen språkresa till nej, of, liksom, nej, du... nej Det var ju det min syster gjorde Och hon hade ju fantastiskt roligt Och lärde sig bra engelska på det naturligtvis. Uh, Men jag tänkte Jag måste göra mer liksom. Så då var det <laughs> franska I Kanada På ett franskt ah. Så då bodde jag i, utanför Ottawa I tio månader men vänta lite här nu. Du... Du... Då snackar vi gymnasiet. Ja, jag åkte gymnasium. efter nian. Efter, nian, efter högstadiet. Aha. Innan jag började gymnasiet. Och då hade du läst franska i ja. grundskolan? Mm. Ja, precis. Ja, just det. det var det jag kunde. Ja, Men det gick bra? Nej, det gjorde inte. Vad <laughs> <laughs> var första, det som inte bra? <laughs> första, första terminen gick ju kanske inte så bra. för Det var ja. väldigt svårt och franskan var ju svår ja. att förstå. Och så mycket kunde jag inte innan från, från grundskolan. Så att det var ju tufft, men i efterhand otroligt lärorikt. Mm. Så att det var ju inte, inte ett lätt år kan jag, inte, kan jag inte säga. Mycket som liksom var nytt och annorlunda och, och, och att bo på landet utan någon mm. form av transport utan annat än att få skjuts hela tiden. Eh, innebar ju som en, en helt annan livsstil mm. än, än när man bor här i Uppsala som jag kommer ifrån. Ja. Och kan cykla och ta bussen mm. eh, överallt i stan Men då bodde du alltså inneboende hos en familj. Ja, precis. Ja. Eh, så, och gick i skolan då. Men trots de här blandade erfarenheterna så gav det ändå mer smak. Ja, för sen drog du igen. För sen drog jag igen efter gymnasiet så eh, ville jag läsa utomlands igen och läsa internationella relationer och åkte till Australien och pluggade två terminer på Bond University i Sydney eller nej det? det ligger på Gold Coast Aha. så att det, var ju, det var ju en kombination av att plugga och, och ja. surfa surfa lite det är det som vi säger till studenterna det det jag, jag har lite svårt att hålla balansen här Ja men det beror på syftet så ja, så, så jag, uh -huh. tror, jag tror att det är Naturligtvis Om man är intresserad av att åka iväg på ett utbyte uh -huh. Och plugga någon annanstans Så är det ju jättebra om du är intresserad Av det området du ska till uh -huh. Och de aktiviteter Som man kan göra där Ja, uh -huh. Men nog inte till Australien Om man är intresserad av skidåkning kanske. Nej precis uh -huh. Uh -huh. Men samtidigt så, så är det ju Ett akademiskt Huvudsyfte som man, som man ska ha fokus på. Eh, ja, nu ja. Om man söker via våra utbyter. Ja mm. precis. Men om man gör som du gjorde. Om man att, man, gör som att, gjorde. att man har ett mellanlandning. Mellan högstadie ah. och gymnasium. Och efter och gymnasiet, gymnasiet ja. och universitet. Då kan man väl tillåta sig ganska mycket. Ja, jag gjorde det själv. <laughs> mm. Mm. Um. Och det kan man väl också göra. Alltså, som, som att ha lärt sig. Hur det går till att söka till ett universitet. Utomlands på egen hand. Mm. Eh, utan, att, utan att, det finns ju agenter som gör det också men jag använde inte någon av dem utan eh, läste på hur man gör mm. så det var ju otroligt lärorikt och en del av den process som vi försöker att, eh, förmedla till studenter som ska åka utomlands nu eh, att, att det, en del av processen är att lära sig och förstå hur, hur beskriver ett universitets sin mm. egen ansökningsprocess Precis. utomlands. Mm. För vi har ju, de, alla som läser här har ju sökt till universitetet som man gör här i Sverige. Mm. Och det fungerar inte riktigt på samma sätt uh, utomlands. Mm. Uh, utan det måste man ta reda på och försöka förstå vad är för typ av dokument man behöver. Vilka översättningar är nödvändiga? Mm. Och, och hur fixar man de dokumenten? Uh, så det är lite jobb. Ja, precis, och förarbetet är en del av upplevelsen och resan precis. och framförallt erfarenheterna. Ja, mm. och så det, nu när jag jobbar. Nu jag ju dessutom jobba med den här typen av saker idag. Ja. Så att, naturligtvis finns det en, en naturlig koppling. Mm. Mm. Men, men även om man inte gör det utan jobbar med något helt annat. Men där det finns en internationell dimension i ens jobb. Så. så är det väl bra att, att förstå att man behöver sätta sig in i en annan administration, en annan kultur ah. och förstå att, att jag kan inte anta att, att allting fungerar på samma sätt som det gör här hemma? Nej. Och det kan vara allting från ren administrativ struktur mm. och att man använder olika ord för samma saker. Precis. Till organisationshierarkier, alltså vem ska jag prata med, mm. i vilken ordning måste jag, måste jag prata med de här personerna. Mm. Just det. Så att det är ju det är en balansakt Just som man det. lär sig under en utlands erfarenhet. Mm. Men det du gjorde efter gymnasiet det var det man kallar idag för free mover. Ja, precis. Ett, ett utbyte som man arrangerar helt själv och bekostar mm. helt själv. Mm. Och sådana kostar ju väldigt mycket. Ja jag, pingar, fick väldigt min... ofta. Ja. ja, jag använde ju CSN då ja. För att finansiera det, för att finansiera det ja. Ja. Mm. Fördelen med att dra iväg på Utbyte, vi pratade ju inte så mycket Om utbyte för vi ville visa på alla andra ja, Men jag tänker att vi kan ta lite om utbyte <laughs> För det är också. den största delen Utbytesstudierna att Fördelen där är att man slipper Den där kostnaden mm. Med terminsavgifter mm. Men vad är den största utmaningen För den som vill göra utbytesstudier i och med att utbytesstudier är det mer populära av våra alternativ så är det ju det som är mest konkurrensutsatt. Mm. Och det är också särskilt vissa regioner. Mm. Vissa länder är ju mer populära än, än andra. Så att där är det ju mera just konkurrensen just som är utmaningen mm. när du söker. Att du behöver skriva en bra ansökan och att du behöver fundera kring vad det är du vill. Mm. För en del av din ansökan handlar om att berätta i ett, i ett brev som kallas Academic Purpose Statement vad det är du vill göra. Just det. Mm. Och Academic Purpose Statement OPS mm. kan vi väl förkorta den, ska mm. jag lära Ja, precis. Den, tog, ja. Den där. <laughs> um, men det, det brevet det väger väldigt tungt urvalet. Det gör det. Det är ju mm. fyra av åtta poäng ungefär. Mm. Ah, just det, ni har någon poängskala för hur ni graderar. Precis. Och det betyder också jag att den säger. som inte kanske riktigt lyckades snar på alla högsta betyg på alla kurser man har läst mm. till så vill söka Som är den andra halvan av bedömningen. Som är den andra ja, halvan av bedömningen, den den har väldigt stora chanser om den lägger mycket krut på eh, APS. Ja. Ja. Mm. Och här, här, träff, här hör vi ju olika saker från studenter. Eh, så att det är bra att prata om faktiskt. Eh, för syftet med den här APS'en det är ju det utgår från den som söker. Eh, vad man vill. Mm. Mm. Vad, vad eh, ser man i sin framtid? Vart, vart vill jag jobba någonstans? Mm. Och vad behöver jag lära mig för att få jobba på det stället? Eller vad, vad vill jag forska i om man tänker sig en akademisk karriär. Mm. Så, student. Det, det, det finns någon slags uppfattning om att det här är ett personligt brev, och att man behöver framställa sig själv i en väldigt positivt. Mm. Ljus. Och, Störst, bäst och vacker. Ja, att jag har gjort det ena och det andra, och mm. därför är jag meriterad för det här. Och det handlar inte om det. Eftersom det här handlar om en utbildning. Mm. Just det. Det här Så handlar det ska om vara en del i din vidare karriär. Liksom. Ja, precis. Så det här är ju liksom ett steg för dig mm. i att komma närmare ditt mål. Mm. Så att, så att det, det är Ingenting man behöver försöka sätta sig Och hitta på för att det ska låta bra Utan, utan Säg vad det är du vill göra Och förklara hur det här hjälper dig dit mm. Att det blir svårt att skriva ett brev Det blir det om man inte vet vad man vill Precis Man måste och, ha tänkt igenom Precis mm. Och det är där så. det blir så spännande för mig som karriärvägledare mm. Mm. Att den, den sätter ju fokus då på att du ska sätta mål. Mm. Mm. Målet med mina framtida. Vart är jag på väg? Vad, vad vill mm. jag göra? Vart, mm. Åt vilket håll pekar näsan just nu? Mm. Och sen att kunna argumentera lite för varför då utbytet ska rimma snyggt med mitt mål. Mm. Mm. Och målet behöver inte vara snävt. Om man, har, alltså om man inte har kommit dit att målet är jätte, jätte snävt och specifikt. Hos mm. arbetsgivare X vill jag jobba med Y. Mm. Eh, så kan det ändå vara... Att målet är riktat åt ett specifikt håll. Mm. Jag vill jobba inom fältet av men med den här inriktningen. Precis. Mm, det. Och där, så där kan man väl tänka sig att alltså, um, det som alla lär sig mm. i, på, på ett, en utlandsvistelse överhuvudtaget. Det, det kommer vara språk. Du kommer att få jobba på ett annat språk än svenska. Mm. Så du kommer att bli tvungen att, att uh, kommunicera andra språk, vilket kommer göra dig bättre uh, på om du nu är engelska eller uh, spanska, franska mm. vad det nu är som du kommer att, att läsa kurser på mm. uh, men sen kommer du även bli tvungen att, att uh, öva på kroppsspråk, alltså mm. uh, dynamik i rösten, mm. allting sånt för att liksom uh, kompensera för yes. uh, att man inte alltid hittar rätt ord mm. uh, yes. uh, som mm. man söker efter och då måste och förklara på andra sätt. Precis. Nu börjar jag vifta med. Alla ja. här inne i rummet. Ja, precis. Och sen, sen sådana saker som kultur, som handlar om mat och musik och sånt, som är gemensamt för regioner. Mm. Allt sånt är liksom introduktionen av en utlandsvistelse och oftast inte särskilt universitetsspecifikt. Mm. Så att de argumenten är liksom allmängiltiga mm. det är inte, De är inte argument i sig Nej. För ett visst universitet det. Uh, Och det, det, det här är en för, det blir liksom en grund För att åka utomlands mm. överhuvudtaget mm. Uh, Så det är bra att lyfta fram De mer specifika sakerna mm. Med de universiteten man vill åka till mm. uh, Så säger man att man vill förbättra sin engelska Då kan jag placera dig eller det är inte jag som placerar men Nej. mina kollegor eh, kan placera dig vart som helst Aha. på ett engelskspråkigt universitet Aha, precis. Eh, för då kommer du nå ditt mål mm. eh, helt enkelt precis. så vill man, någon väldigt, vill man väldigt specifikt i något ställe så eh, prata om universitetet. just det ja. så egentligen det du säger innehåller flera olika saker, det är både att sätta målet men sen också att, att plugga på lite om Mm. Det där lär att man gärna vill till. Vad mm. gör de? Mm. Vad har de för specialiseringar? Ja. Vad har de för forskning kanske mm. intresserar mig? Eller vad har de för specialkurser? Mm. Um, och så försöka fläta ihop det. Ja, mm. precis. Så mitt mm. favoritexempel det är en, en student som vill åka till Nya Zeeland och läsa eh, kurser inom äventyrsturism. Mm. Um, ja. Och då åka till eh, Queenstown där vi har ett partneruniversitet. Och Queenstown råkar vara klotets största center för äventyrsturism. Ah, uh, bungee, alltså. ja, bungee jump. Ja, bungee jump, fallbrömshoppning, <laughs> bergsklättring. Alltså, uh. de, har, de har det mesta där. Just det. Uh, Och då liksom hade hittat ett sätt att komma in uh, på de här företagen. Och mm. också då kom och kompletterade med studier in, inom äventyrsturism. Och målet var ju att öppna sin egen, sitt eget företag inom äventyrsturism härifrån Sverige. Så det var ju väldigt tydligt. Det var väldigt tydligt mål där. Ja? Det var ett väldigt ja. tydligt mål. Mm. Och väldigt tydligt kursval som passade in, och väldigt tydlig plats som matchar mm. mm. det här. Och en, och en plan för hur man ska komma åt den här kompetensen som finns på plats i form av de här andra även mm. företagen. Men jag tänker, ni måste ju få frågan ganska ofta, för att det är ju kanske ofta så att den inte får sitt förstahandsval. Mm. Men när man skriver sin APS så riktar man den mot liksom det man söker i första hand. Ja, alltså det är 50% av dem som får sitt val får faktiskt Aha. sitt förstahandsval. Okay. Så det är, det är många ganska försikt. många som får ja. sitt förstahandsval. Mm. Vilket är kul. Sen, och sen är det ytterligare en fjärdedel som får sitt andraanså så man, man bör det där har faktiskt man har, har ganska faktiskt, goda chanser. Man har ganska goda mm. chanser. Och om, om du får ett ett erbjudande så eh, har man goda chanser att få sitt mm. ett Ja. men vad får man med sig efter en utlandsvistelse? Om vi nu bredda det här perspektivet mm. igen. Vi, vi mm. pratar om de här fyra olika sätten att ta sig ut ja. i samband med studier vid Uppsala universitet. Ja. Vad kommer man hem efteråt? Vad man kommer hem... Ja, det här tycker jag är intressant. För jag eh, åkte ju senare till USA. Mm. Och då var jag ju lite äldre. Då var jag 28. En termin. Och det var på ett utbyte faktiskt via statsvetenskapliga institutioner. Så det är också bra att känna till att de här eh, avtalen om utbyten finns på internationella kansliet. Mm. Men även på institutionerna. Mm. Just det. Eh, och... Men sen efter det så har jag också varit tjänstledig i två år och plöter i Australien en andra runda. Mm. Eh, och jag tycker att man lär sig mer och mer mm. eh, när man har blivit lite äldre mm. eh, och åker utomlands. Och, ta, och eh, också då också för att jag nu har jobbat med själva frågan och vet att jag bör tänka på vissa saker när jag är mm. utomlands för att, för att ta tillvara så mycket som möjligt av den erfarenheten som jag men det man får med sig hem och som man lär sig, man fortsätter lära sig om sig själv mm. väldigt mycket mm. efter att man har spenderat en tid utomlands mm. för det händer väldigt mycket det är väldigt intensivt, det är väldigt mycket intryck hjärnan under går på hög väl, ja. liksom. mm, och, så, och första perioden kan man lätt bli väldigt trött mm. för att det är så mycket intryck så att mm. man behöver sortera och, och hantera det och hjärnan ska vänja sig och prata på ett annat språk mm. Man börjar drömma på ett annat språk mm, eller mm. tänka till slut på det andra mm, språket. Och sånt här bidrar ju till att utveckla vissa kompetenser som man har väldigt mycket nytta av när man kommer mm. tillbaka. Som just liksom, i min verksamhet här på jobbet så måste jag växla mellan svenska och engelska. Och det gör jag ju för att jag har behövt göra det flera gånger tidigare under mina studier. Just det. Så det är en, en kompetens som är utvecklad sedan dess. Men sen måste man också lära sig att ja, just hantera människor mm -hmm. på ja. olika språk. Att liksom se förbi språkförbistringar. Mm. Social kompetens. Social kompetens att, mm. Att, mm. Att, att förstå att den här personen som jag nu pratar med har inte orden mm. just nu för att, mm. för att förklara vad den vill ha ja. av mig. Mm. Eh, och då, hur kan jag göra för, för att... För att mötas. Mm. Ja, för att mötas. För att undvika mm. att, att någon blir sur. Mm. Eller att jag blir, att, och känna att jag, jag får inte bli irriterad. Utan jag måste liksom tänka, hur kan vi prata och diskutera det här? Eh, mm. Det kommer ta lite längre tid, helt enkelt. Men mm. vi behöver komma fram till eh, ett slut och förstå mm. varandra. Mm. Eh, och sen så, eh, tåla mod mm att sig Den behöver man alltid träna sig tror jag. Ja, alltså, alltså, Det blir man, man aldrig för gammal inte, för heller. Nej, liksom, om det inte mm. funkar Precis så som man vill på en gång Att man måste liksom lära sig då, mm. Okej, nu, nu måste jag Attackera här på ett annat sätt mm. För att för att förstå Sen är det vissa, vissa saker I det australienska utbildningssystemet Som man värdesätter Mm. Men som vi inte gör här i Sverige mm. Till exempel verbal presentationsförmåga det är, det. Det, är inte, det är inte en vanlig del av studierna här i Sverige Så att det måste man göra, man får presentera mycket Stå framför folk Tänka på hur man ska lägga upp sin presentation Och presentera på något sätt som känns intressant, spännande Och det är också någonting man inte får en möjlighet att göra så ofta här Precis. När du säger USA så tänker jag direkt på skollämnet de har, public speaking, mm, som också är så här, det finns inte närheten nej. i den svenska skolplanen att nej. prata om public speaking. Mm. Mm. Uh, inte på, inte, det finns väl lite, men inte alls på samma sätt nej, nej. Uh, som, som man gör på amerikanska universitet nej. och high schools. Mm. Så många sådana. Det finns massor att hämta ur från ja, ett utbyte. Det är det vi ser. Och jag förstår också att vi kommer att behöva prata mer om det här. Vi kan <laughs> alltså, bara skrapa på ytan ja. känner jag. Och ändå har vi tiden rinner iväg. Liksom. Ja. Men det är ju väldigt bra att du är kvar här. Kan liksom <laughs> ja. vi kommer det kommer mera. Ja. Men, men, det... men framförallt de här fyra olika vägarna ut. Mm. Vi ja. repeterar dem igen så ingen missar. Förutom utbytesstudier då. Ska jag ska säga högt samlat ja. utbytesstudier. Minor field studies Exakt. Erasmus praktik Och sommarskolan Sommarkurser, Sommarkurser. Precis. Fyra. Så nu. Ja. Och de här kommer vi prata om mycket Under hösten också ja. För då är det Precis. Ja. Så det kommer ju finnas event Där vi pratar om de här olika mm. Och så kommer vi framförallt att, att ta hem studenter Som får berätta om deras upplevelser ja. För det kan vara svårt Att höra om Hur programmet ser ut och, och det ah, blir mycket enklare att få idéer om vad man kan göra om man får höra. höra hur någon äh, annan har gjort. Precis. Vad, vad är det egentligen du har ah, gjort? Precis. Och precis. hur såg det ut och ah. hur var det? det blir vi lägger upp länken till Absolut. informationssidan där ni hittar alla vägarna. Absolut. Mm. Och så hoppas vi att massor massor av er blev inspirerade i sommaren. Ja. Så känt. frågor och Ja. men tack för idag. Tack. Tack för Hej då, and